el disc a la nostra emissora i amb Rafael Corbí perquè ara mateix anem a parlar d'una cantant i la seva música i ella mateixa ens la presentarà i ens en parlarà i ens en parlarà abastament Parlem de Meia, aquesta cantant catalana, cantant i compositora que ens portava a principis de 2019, senzill videoclip enregistrat a Nova York un senzill anomenat Under the Sky of Your Too Low el videoclip explica la història d'una noia que ho deixa tot per anar se a Nova York, perseguint els seus somnis, una història de superació i empoderament amb aires de Cindy Lauper o Madonna. Meia és una i cantant de Barcelona que aconsegueix entrar en el mercat nord-americà enregistrant dos sortamens amb jurat americà resultant guanyadora per dues de les seves cançons Vingent de My Love com a millor cançó amb els Aphrodite Film Awards de Nova York 2018 i per el millor videoclip i cançó Beyond the Angle of World amb els Pinnacle Film Awards de Hollywood Hills a Califòrnia també el 2008 Després d'una extensa carrera musical a Barcelona la tarda passada va decidir deixar-ho tot i traslladar-se a Nova York per treballar amb nous estils entre la ciutat americana i Barcelona produeix el senzill que avui escoltarem Under the Sky of Your To Love Ella és Meia Under the Sky of Your Love és el, és el primer single d'un àlbum que estic composant aquí a, a Nova York Està produït per Danny Vega, que eh, com ja sabeu és el, és el guitarrista de Mishima i que també va produir l'anterior EP Mul Cien Aquesta cançó està molt influenciada per, per, per les coses que estic vivint aquí a Nova York. Parla d'una història d'amor dura, però en el videoclip que va molt unit perquè vaig pensar la cançó no només com una cançó aïllada, sinó amb una història, amb un videoclip aquesta vegada. Doncs també volia fer el símil d'aquesta història d'amor mmm, difícil amb, amb la vida en una ciutat difícil. No? Per això parla de Tough Love que és amor duro, amor difícil i el que seria també una vida difícil, una vida difícil en una ciutat exigent, no? com és Nova York. Uh, llavors faig aquesta, aquest símil en, en el videoclip amb la, la cançó. La cançó sí si parla d'aconseguir l'amor malgrat malgrat les dificultats. Estic molt contenta ara mateix perquè el videoclip que l'hem llançat està entrant a moltes seleccions oficials de, de festivals de cine americans com el millor videoclip i som finalistes ja ha d'alguns d'aquests certàmens de de Nova York i també d'alguns de Califòrnia. Llavors estem molt contents amb el director del videoclip, que es diu Albert Negrete, que és un català també establert a Nova York, de fa anys, que ens vam trobar així per atzar i la connexió va ser molt bona i llavors vam fer... La veritat que el videoclip està fet amb molt de cor i molt de i molta energia, vull dir, ja veureu que, que si, si també si el voleu veure per YouTube és, està fet amb molta artesania, no? Ens, vam estar moltes hores pensant en tot i parlant, i que no és habitual, a vegades els videoclips es fan més ping-pang, però amb aquest hi ha molt, molt d'acord i molta il·lusió i molt, molt d'esforç doncs us deixo amb la cançó Under the Sky of Your Love també dir-vos que a nivell musical està influenciada per el Motown i la música dels 80 And between you and me Another Love was done, but it doesn't have to say this way. You are the lightning. My dreams have revealed, revealed the grace. I've made a. el disc amb Rafael Corbui, havia presentat la música d'aquesta vocalista excepcional a qui no us faria res de seguir ben atentament la compositora i cantant de Barcelona Meia, que triomfa també a Nova York. La llista i el disc el teniu ben presents a la nostra sintonia. Fins ara! Aquesta és la bona música que us portem sempre i que us recomanem amb els artistes i les seves opinions.